Na, szevasz, megmondom őszintén, nem igazán értem ezt az egész dolgot most, hogy hirtelen mi lett velem a gondod. Nem tudom, miket hallottál és kitől hallottad, de gyanítom, hogy mivel Jankával volt nézeteltérésem, itt fals információk is kevingenek. Persze te döntésed, azt csinálsz, amit akarsz. Én nem mondom, hogy nem, csak annyira kértelek teljesen kultúráltan, hogy a szemetteimet... A többieket hagyd ki. Ha velem gondod van, akkor legyen gondod. Már pedig ö, utóbbi időben szerintem teljesen normálisan beszélgettünk. Én továbbra is azt mondom, hogy veled semmi bajom, semmi gondom nincsen. Nézd, olyan vagy, amilyen mindenki van, amilyen. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Mindenkinek megvannak a nehézségei az életben. Én egyet tudok. Az italt elkezdtem csökkenteni. Lekopogom, jó haladok vele. És ö, fejlődni nagyon sokat fejlődtem azóta, és teljes mértékben az életemet újra fogom építeni, és újra fogom szervezni. Biztos nem fog visszatérni többet a Youtube-ra, hogy szerepelhessek, nem fog visszatérni. Én megmondom neked őszintén, miután után jöttem, elkezdem komolyabban a sportot, ki fogok tanulni egy szakmát, a munkámba is 200%-on fogok teljesíteni, az eddigi 190% helyett. Úgyhogy igazából szerintem ez a háborúskodás nem vezet semmi jól, de hát te tudod, én figyelj, ebbe se szólok már be, mert nem érdekel, hogyha szeretnél rócsárólni, nyugodtan tegyed, saját szíved joga mit csinálsz, érted, csak mondom, el, az egyvek értelek, hogy nem kéne gyemleges a jár, mint én úgy gondolom, amúgy kettő napja már nem beszélek vele, nem tudok róla semmit, ez is pokolian fáj, de majd valami lesz érted, nem adom fel, Helyre hozom magamat, helyre billenek és az élet folytatódik, tehát semmi nem áll meg igazából, minden megy a maga kevékvágásába. A csatornámat egyedül egy okból kifolyólag nem fogom még pedig azonokból kifolyólag, hogy nagy vissza visszaérnek a nevemmel. Érted? Nem vissza fognak felejerni, tudom. Hogyha letölöm a csatornámot, egyből lenne 50 ezer nagy versengedének a felivatkozó számért, hogy kinek legyen több, és akkor neven olyat alám amiért megint azt akarnák, hogy visszatérjek értet szerepelni, és akkor egy ilyen ördögikre indulna be, aminek soha nincs vége. Most megmondom neked őszintén, ebből kinőttem. Volt egy megzuhant korszakom, volt egy ilyen állatias korszakom, mikor tényleg egy állatként, nem emberként, állatként viselkedtem, de az élet nagyon sok mindenre megtanított, és úgy gondolom, hogy nincs helye gyűlölködésnek az ember életében, hogyha szeretne boldogsággal, felelősséggel teljes életet élni. Tehát belőlem biztos, hogy nem tudná se józni semmilyen gyűlölködő mondatot, akkor is, hogyha a nyilvános szereplésre szeretnél buzdítani, így titokban is, érted, hogy az a cél. Én biztos, hogy nem fogok egy olyan szót se senkihez mondani. Figyeljen, amit megcsináltam magamnak szart, azt magamnak köszönhetem. Én így fogom fel, hibáztam, nagyot hibáztam, mai napig bánom, és nyomom szégyenlem a pofámat, amit leműveltem a Youtube-on, meg vagy tényleg állatmódjával viselkedtem, de én állag úgy nem akarok háborúskodni veled, nem akarok háborúzni. Tehát szerintem hagyjunk egymásnak nyugalmat. Nekem sincsen veled semmi problémám. Örülök, hogy összejöttél egy helyes csajjal, akivel boldog vagy. Én megmondtam akkor is, most is ezt tartom magam, és kívánom neked, hogy tényleg a boldogságot az életben, papa. Szóval én nem szeretnék semmilyen gondot. És ezt iszt a mondom. Ami meg volt a múltamba, mert voltak nagyon mevész húzásaim, voltak kemény dolgaim, azt fel is vállaltam egyrészt országvilág előtt, kettő, azt már végebb óta is tudják, Igazából nem tudom, milyen új információkat kaphattál is kitől, de kaptál, biztos nem úgy volt, mert bárki tudja, tudja tanúsítani, hogy én mostában kezdek talpra állni. Jó, messze vagyok még a 100%-tól, de most őszinte leszek, egy olyan 50%-on vagyok az eddigi 5% meg 15% helyett. Én úgy gondolom, hogy ez is fejlődés, haladás azt mondják, hogy mindig nyugtával dicsérjük a napot, majd akkor fogom igazából elmondani, hogy megváltoztam, nyilván, amikor 100%-on leszek, hogy abstinens leszek teljesen, teljesen le tudtam tenni az italt. Csak ugyanállam ez két élő fegyve megy részt, hogy a miatt kiszok, még mindig ugye egy minimális, minimálisabb mennyiséget a végéhez képest, durván a felét, Ugye bennem van ez a és miatti szorongás fóbia, és ezt senkinek aláos ellenségemnek nem kívánom, érted meg? Mindegy, nyomaszta sok minden a szívemet, persze ezek nem kifogások, ma az ember attól elős, hogy föl tud mindig állni, én is fel fog tudni állni, csak kell még egy nagyon minimális idő, hogy ezt éppen letegyem nullára, érted? de mondom, lehet sincsen semmi problémám a továbbiakban sem jó, lepatkányoztál, lekutyáztál, nézd, abba igazad volt régen tényleg úgy viselkedtem, mint egy állat azt mondom, hogy igazad van, érted, ez szavam nem lehet ha ennyit akartam, tesó és igazából azt mondom, csak fel a fejjel mindkettőnknek neked is itt van egy ilyen jó kis klasszsai az életedben élj a lehetőséggel, legyél boldog vele gyűlölködést hagyjuk abba, hidd a gyűlölködés, nem jó energiákat vonz csak tönkretesszi utána az egészséges embert is a környezetünkben. Sajnos én is itt vontottam el annó a párommal. Na mindegy, hogy ennyit akartam neked mondani, tesó. Úgyhogy remélem, hogy nincsen harag. Ha megvan harag, az nyilván a te dolgod. Tiszteltben tartom azt is, azt is, hogyha most a boss vadjáradba kezdeszel, nem, nem biztos, hogy van ennek értelme hosszú távon. Így gondoljuk érted? Én nem fog fenyegetőzni, én biztos nem fog megáronkodni. Nézd. Minden embernek nyilván van egy egója. Van egy értékrendszer, értékítélet. Tehát ha te úgy, úgy érzed, vagy úgy látod, hogy egy patkány vagyok, akkor ha teszem, mert hogy egy patkány maradok, bármit csinálok. És ez így van rennyien. De most azért, mert régen egy állat voltam, az nem azt jelenti, hogy mindig állat is maradok, meg állat is leszek. Tehát... Sok ember igen ítélkezik hamar, hogy jaj, most valaki ezt csinálta, azt csinálta. Például soha életemben nem bántottam nőket, soha nem ütöttem meg úgy senkit, nem tudnék átadni úgy embernek. Kezdjük ott nekem alapjától jó szívem van, csak sajnos sokan kihasználták ezt a jó szívemet, és nagyon naív voltam egész kamaszkoromban, gyermek éveimbe, fiatal felnőtt éveimben, sokan visszaéltek ezzel. Sok mindent te sem tudsz igazán, hogy mikem mentem át de nem is kell tudni, mert te is átmentél nyilván olyan dolgokkal, amit meg nekem nem kell tudni. Szóval, papa, ennyit mondok neked, hogy szerintem nem kell háborúzni, úgyhogy legyen béke, és ha gondol, akkor beszélgethetünk normális témákról, bármiről, edzésről. Én nem akarok háborút. Ha meg mégis szeretné, akkor állok elébe érted. De akkor se fogom a kesztyűt felvenni most már. Igazából ennyi a lényeg, hogy tapadjon a bélyeg. <kül>